Jo, i dagens dagens nyheter är huvudnyheten givetvis vi gjorde det igen, det är Halmstad BK som har vunnit Allsvenskan. Det där måste vi höra lite mer om och därför har vi kallat hit deras engelska tränare Mr. Bob Lindemann. Welcome. Hello. Welcome to yeah. Stockholm. Är det roligt att vara här? Ja. Det är roligt. Ja. Ja, det var en hörlig kväll igår Vi hade roligt där i Halmstad Jag förstår det Herregud, vad roligt vi hade det ja. Men det är ett bra lag Jag liter på mitt lag Det är bra, trevliga grabbar allihop Vad ja. är det? Ja, ja Roliga grabbar ja, men ni... Roligt spel, också bollspel yeah. I like it Ni yeah. trivs, ni verkar trivas Ja Travis bra i Halmstad Det gör jag sannolikt Det är så bra lag Men vi har speciella tekniker Därför vinner vi alltid Den saken är klar men så är det de andra de kör du vet, de har det här systemen, olika system, jag vet inte om vi känner till det, 4, 4, 2, och 2, 4, 4 5, vi har ett annat system som är 543, 89681. Hur då? Ja. Det är numret till Lisas massageinstitut. Ja, ja så vi har, ja. Vi går dit före matchen, ja. ja. Det är väldigt bra. Ja. Och sen så har vi en extra spelare som är klädd i svarta kläder och ser ut som dummare. Ja, han, spelar, han hjälper till. Om den, ibland har de kommit på oss. Det är säkert sagt att han har sorry för bollen är död nämligen. Ja, så att han, han är väldigt bra. Sen har vi... Ja, spelar vi boll. Det gäller att kunna springa och spela boll. Det är, ja, det, är, för det, är det, hela, det hela saken. Man ska kunna spela boll. Man ska kunna springa fort och spela boll. Jo, det. <laughs> det, är, ja. det har jag förstått tidigare. Det är, ja. Oh, herre, ja, det är roligt nästan. Ja. Ja, vi har, ja, sen har vi väldigt bra spelare. Vi har världens fetaste målvakt. Han fyller ut hela målet. Det är väldigt praktisk. Så bara studsar bollen och ut ur mullet ja, och det och det. Ja, ja är det. Jag sen har vi också en väldigt bra Center forward. Center -forward. Han heter Nisse. Han är dum i huvudet, men han är bra. ja. Han springer. Han ja, har mycket löpträning. Um, in till fotbollsplanen ligger det ett stort gammal borg, Halmstad, in till muren. Det är ett stort runt torn. Mm. Det är ett runt rum där. Ja. Då brukar jag släppa in Nisse så säga, spring och ställ dig i hörnet. Så Sen går vi och äter. Sen, ja, ja. Sen när vi kommer tillbaka så springer han och springer och springer. Där. Han är väl. Och han är extra bra för han har tre ben. Så han är väldigt snabb och bra. Han tre ben. Han behöver ingen mer träning än den andra löpar där i rummet Så att han förhandlar upp i Nisse heter han. Annars har jag lagt upp träningen så att vi träffas varje morgon. Morgon? Ja, jag vet inte riktigt. Jag pratar lite konstigt med det beror på att jag har fått en mor ut i Törstrypen. Ja, i alla fall. Nu är jag hur det var. Jo, vi träffas då. På så säger, så säger jag, god morren. Så säger jag bara, god morgon jag Och så säger jag, hopparejp. börjar de hopparejp. öppnar dörren och ropade till Nisse. Nisse, gröna sidan upp. Så och sen säger jag till de andra... Armhävningar och så ropar jag till Nisse gröna sidan upp och sen så ropar jag till de andra boxning, luftboxning, de luftboxas du vet, ja? och så säger jag till Nisse gröna sidan upp och sen går vi vidare så. vadå gröna sidan upp med det. <laughs> jo, eh, han behöver inte träna han lägger om gräsmattan ute på fotbollsplanen där, utan han, eh, han har hand om det jobbet nu han behöver inte göra det nu. igår så var vi ut och firade, det var ju fest igår Vi var ju firade Ja, ju. vi var på Hotel Svea ja, det är roligt. Jag tog med mig alla grabbarna Det gjorde jag, jag tog ja. dem, så här. Vi gick in på Hotel Svea, in i baren och så sa jag Elva glas whisky, de, upp till brädden och Den bästa whisky ni har, sa jag och, och så kom de in och med och sa nu grabbar får ni beställa vad ni vill ha <laughs>